Розділ десятий. Хвилі лизали берег, майже дотягуючись до вогнища. З іншого боку від вогню ходила сова. Займався світанок. не догоряли. Діти більше не утворювали коло, оточивши Валентина, наче ділячись з ним вірою і теплом. «Доведіть мене до моря. Воно захистить нас. Його голос ослаб». Влад допоміг дорослому, зараз він почувався старшим. Дівчата тримали вожатого за руки. Митько ніс смолоскип. Море заспокоїлося, чекаючи на них. У прозорій воді блищали золоті зернятка. Минуле стає теперішнім. Все, про що я казав, відбувається і зараз. Та я не додивлюся історію. Море доведе розповідь до кінця замість мене. Ні. Христина теж відчувала себе дорослою. «Ми стільки пройшли разом! Ми дійдемо разом!» «Христина!» Валентин поблажливо всміхнувся, але біль викривив посмішку. «Віддай мене їй! Сірі міста вмирають! Ніхто не здійме погляд на веселку, а минуле змінити неможливо! Відпусти!» Сова дійшла до мокрої гадки і зупинилася. «З чи нікуди втікати!» Тож нащо мочити лапи? «Не відпустимо!» В один голос заперечили митько і Анжела. «Ми полетимо! Полетимо, як птахи!» Додала дівчинка. «Ні, діти!» Він зітхнув. «Ви сміливі, але летіти не треба. І очі у вас ясні, як тоді. Навіть море не могло повернути йому розтрачену силу. Сова чекала». — Розповідай, — наказав лад, забираючи у брата смолоскип і гасячи золоте полум'я у прозорій воді, — ми залишаємося з тобою. Вони свідомо кидали виклик сові, але птах не поспішав нападати. Вітер здув спода майже весь сніг. Від дотику чеклунки стигла кров у всьому тілі, але дівчина ще чинила спротив чарам. Лаоланд зрадив тебе, зрадив свою королеву і рідну землю, цікавість полонила чаклунку. Чому ж ти досі кохаєш його? Кохаю, на вустах в її квітла замріяна посмішка. Я просто кохаю його. Кохаєш так сильно, що віддаси за нього життя? Віддам відповідь легка, як криця метеликів. «Кохаєш так сильно, що зрадиш заради коханого?» «Не можна зрадити. Ніжна відповідь, мов хмаринки на небі, що офарблюється ніжною блакиттю. Зраджуючи, відрікаєшся від любові». Але Лаоланд відрікся від любові. Чеклонка хотіла розсміятися, та сміх не зміг злетіти з її вуст. «І я прощаю його!» – радісна відповідь, ніби крапання зі стріх. «Бідна маленька Вея, на що ти себе прирікаєш?» В інтонаціях Чаклунки згасла материнська ласкавість. «Твої страждання триватимуть, доки ти не розлюбиш!» «Бідна дівчинка!» Чаклунка провела по її щоці крижаною рукою. Ключі очі випромінювали такий щирий жаль, що сльози підступали до горла. Вея прийняла вирок у мовчанні. Вея лежала обличчям до неба, розкинувши руки, наче розіп'ята землею. Скільки днів в чистих світлих очах відзеркадуватиметься життя? Скільки жахливих днів! Здавалося, трави проростають крізь ніжні долоні, ще дитячі. Та ні, лише між пальцями проклюнулася травинка. Але зійдуть інші, пробиваючись до сонця, прив'язуючи людське тіло до землі, порох до пороху. Доки відросталого снігу не посіріє біла, розшита квітковим візерунком сукня, та волосся не розсипеться під полуденним сонцем, а світлі очі ще житимуть і небеса литимуть у них чисто блакить. Вея вмирала, вмирала юна весна, щоб покликати собі на зміну справжню весняну повінь, звільнюючи землю від зимових кайданів ціною власного життя. Час збився з віку митий. У хвилини вміщувалися дні, кінець року і захід сонця співпали, для кожного, хто ще жив, час рухався зі своєю швидкістю. Сурми, що колись віщували прибуття гостей, кликали до бою, тріпав вітер золотого яструба. Лауланд прорубався до яструба, поховавши в пам'яті обличчя співвітчизників. Але вороги билися відважно, не відступали, наче вирішили зупинити загарбників або залишитися на цих пагорбах назавжди. До лазурового неба звітало ім'я королеви Тінтєрлад. Ніби лише самим її іменем можна відбивати атаки. Син ночі дістався Явконда. Колишній король чужих народів увіткнув прапор у м'яку відталого снігу землю. Взявся за меч. Вони знову билися. І знову на смерть, але тепер не за кохання, а через чаклунство, і нікому було їх зупинити. Прапор позначив місце двобою, ніби окреслюючи незриме коло, не дозволяючи втручатися жодній зі сторін. Сопротивники поранили один одного вже не по разу, але наче несерйозно, коли Явконт послизнувся на грязюці і отримав смертельну рану. Лаланд замахнувся для нового удару, та супротивник упав раніше. Меч перерубав держак прапора, сяючий ястроп ліг на молоді трави. Лаланд упав на коліна, як підкошений, він лише зараз відчув біль. Всю землю застелив трав'яний килим. Біле сивиною волосся плуталося в незаплямованій кров'ю землі. «Лаоланте!» — прохрипів переможений, намагаючись піднятися. Та лише пальці здригнулися, кличучи супротивника. Лаоланд підповз до нього, покинувши меч, подарований чеклункою. «Я померу». Здавалося, Явкон сміхається, зморшки порозгладжувалися. «Ти маєш знати, у тебе є дочка. Я назвав її Веєю. Знайди її!» Луснув обруч, що сковував серце Лаоланда як останні крижини віднесла течією, розсипались чари. — Я... Я знайду її, Явконде, — обіцяв сам собі Лаоланд. Коли він підвівся з колін, очі Явконда вже оскляніли. Вітер приніс духмян яблуневого квіту, неначастих розлогих дерев у Дайрані біля королівського палацу, і заспівав шпак, забіякувати, застрибавши по землі. Лаоланд підвівся, узяв забруднений своєю і чужою кров'ю королівський прапор. Шовкове полотнище затріпотіло майже так само високо, як і в руках Євконда. З чорного поля злетів золотий ястру, розчинившись у сонячному промінні. Королева Грейш іще стояла над веєю, коли завалився другий стоп, на який спиралися її чари. Тепер залишилася тільки ця зачарована дівчина, Майже дитина, на чиї груди впало золоте диво спір'я. Геть. крикнула чаклунка, та птах дзьобнув людське тіло і відлетів у торішні трави. Тінь тірлад, прошипіла греч, зламуючи суху мітелку трави, що від її дотику перетворилася на сморагдовий меч. Чому ти так не хочеш вмирати, королево? Я все одно тебе вб'ю. Не вб'єш. Вражена чаклунка повернулася. Вея тримала в руках такий самий смарагдовий меч, невагомий, як шпиди зруйнованого палацу, зброю, що відгукується на кожний порог душі. Вея! Чаклунка розгубилася лише на мить, а наступної секунди нанесла удар, цілячись дівчині в серце. Вея відбилася і вдарила у відповідь. Кажуть, що людина не може здолати чаклунку, але весна перемагає зиму, і якою б міцною не була крига, сонячні промені розкодують її броню, як неважко паростку, але він проб'ється до світла, які б випробування не випали на до кохання, але кохання залишається чистим до загибелі. Повертаючи світу весну, вея кликала її для себе в останню чергу. І коли Лауланд вдихав аромат яблунь, у полі де зійшлися в герці жінки вбрані в біле, щойно зійшов сніг. Вия віддавала мечу, що виріс з травинки, яка першою торкнулася її шкіри усю свою любов, віру, молодість і жагу до життя. Хитався останній чарівний стовп і повільно падав, і летів золотий птах над полем бою. Його тінь накривала загарбників, і яснооки оберталися на тварин з людськими очима. Вовки, олені, козуди, лиси бігли в ліси. Щоб стати здобичю людей або часу. Так уже було колись, але тоді встояв палац І залишилась у знекровленого народу королева. Тепер королеви не стало. Вея вибила чарівний меч із рук Грейш, Приставила смарагдове лезо до горла переможеної чаклунки. «Вея!» – материнський голос просив пощадине словами – Секунди з вистачило, щоб чаклунка обернулася совою, та вая встигла черкнути лезом по крилу. Сова зашипіла. Ніхто з вас не знатиме щастя і спокою, чаклунка полетіла. Ти назавжди залишишся птахом, крикнула її у сліт весна, і струнами зазвучали на знак підтвердження сонячні промені. Пір'я золотого яструба втрачало блиск. Торкнувши тінню всіх людей, він повернувся на нічне полотнище прапору. Так і застиг на сторожі біда вікна в ніч, коли наново народжується світ. Авея сіла на землю, вронивши смарагдовий меч, що танув, наче мариво передрання. Але й сидіти не було сили. Дівчина лягла на траву, притулившись до землі, як до матері. Розпускалися квіти на її сукні. І волосся розтікалося струмочками, а душа злетіла до неба коноплянкою, незугарною, але такою дзвінкоголосою. У колисці під дахом бідного дому плакала немовляве весна, в палаці не було королеви, і ніхто більше не зустрічав провісницю.